Siempre a tu lado. imos aquí no 104.6 da FM, no sempre, no sempre en Galicia de Radio Cornella queridos ointes, e temos xa outro lado do fio telefónico a persoa indicada coa que queremos comentar cousas importantes da túa terra, Armando. Si, sí, sí, Danii Alfonso Graza. Veña, pois ali na Fonsa Guerra da Carqueixa, pois alí na Fonsa Graza temos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 Hai un día ou bon mediodía casi xa Vale, <ríe> Que tal. Pois pues aí estamos que tentando de levar adiante este programíaña que en lingua galega para que todos nos oentes saiban de cousas novas e interesantes. Unha delas bastante interesante é eh, a festa que se celebra aí na Fon saggrada cada ano aínda que con esta pandemia algún día poisis pues, tu que suspenderse non?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 Vamos a facer algo de publicidade A outra patria de Armando Que sí. ten dúas Este sí. home non é a patria, por suposto Ten a Fonsegrada e ten a Nadia E a Nadia tamén van a facer Me parece que a 31 edición da, feira, da Festa de Androje sí. eh, Voltamos a Fonsegrada eh, O ano pasado fixose Unha feira <risas> non sei como chamala, online non vale. eh, fixamos un vídeo de, dos productores eh, dos restaurantes eh, uh -huh. da xente relacionada directamente co, co tema do butelo lle unha exposición aquí no Concello lle, eh, unha promoción a través das redes uh -huh. e foi o que houve porque a pandemia quitou moitas cousas sí. aportamos nada pero quitou moitas cousas sí, entrelas sí. a celebración da 24ª edición da Feira do Butelo Este ano, pois, hai unha novidade que, producto de moitas circunstancias, entre outras, de que na Fonsagrada houbo sempre alcaldes interesados en que se fixeran reportaxes de fotos e de vídeo de, uh -huh. dun evento como é a Feira do Butelo e de outros eventos, pois, facemos unha exposición dos 25 anos da Feira do Butelo. Uh -huh. Unha exposición con 11...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 Respetando a Androlla, eh? tampouco sí, sí. vamos aquí a decir o que non sexa. Por eso, por eso Armando comentaba que hai chorizos de, comestibles eh, eh, Botelos e, e Androlla Que por certo, podemos, ainda que se vaga a publicidade Podemos decir que hai unha señora que fai uns produtos de, de, de grande calidade que, que coa que xa te en máis dunha ocasión conversa, non? Si sí con, con tita. Ana Mari Ana Mari? No, no, eh Mari Carmen. Sí, sí. Tita, tita de Villarejo, que sí. é como é coñecida polos butelos. Supoño que vos referides a ela, non? Sí, bueno, é unha Outra, esa é sí. outra máis. Sí, este é unha delas, pero despois hai outra que é que fai as androllas a en Liñares de Queizán. Ah, en Liñares de Queizán sí, ah, bueno, sí. tamén hai unha que se chama Paloma. Que tamén Correta. vai a androias, butelos, moridos... Sí, eh, e, e o tema de, dos produtos de androia, claro, coincideme sí. no outro concello, sí. é non contro, controlo de ir á ceira, sí, é de sí. conhecer a Paloma e as súas fillas e tal, sí, sí. e o seu marido. E, na Fonsagrada, o tema do butelo é evidente que é un perfecto coñecedor do tema, sí. e aquí unha, unha das persoas que desde o primeiro ano... Eh, se puxo a frente da feira eh, sempre vendeu un produto de, de calidad excepcional eh, feito con seu agarimo en na súa propia casa, con sí. absolutamente natural, é tita de viladello que é como é coñecida. No, digamos artísticamente, no. Sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí. En, ela leva mais de 25 anos vendendo botelos sí, eh, sí. eh, fabricando, non sei se é a palabra. Eu, eu creo que é facendo botelos mais, porque o de fabricar sí. soa moi industrializado e ela non ten ningún industria. Sí, sí. Eh, de todos os xetos aquí hai eh, outra xente, a pesar de que está Casa Castelao, é Bona Vista, que son sí. os grandes produtores de de deste uh -huh. Manchar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 Grelos, eh, bueno, butelos, androias, que tamén veñen androias, que eh, digamos que é, é parecido ao butelo. O butelo é un intestino gordo do cocho, o estómago, sí. de alguma maneira, e a pois, faese de tripe tal. Claro, é evidente que eh, os butelos e as androias, pois, eh, son, son... teñen a calidad que ten a montaña, ¿no? sí, sí, sí. <risas> Ir más, non? Ir máis, non mellizas, más. pero semellantes. Sí. casi casi poñamos que ir máis sí, sí. de pai é, é de nai, no? Si sí, si. Sí, sí. sí. o, o, o, o butelo é, é, é moito máis comprido e a androya un buco diño máis é, de, de, de, de, de menos ración a a que, que que o butelo. Ademais o butelo, Además, o butelo o que... e, dicía, carne de da... é é similar así. O que me sí. dicías de Tita Vila dello, eh? chamoume fai pouco Tita Blanco, de Vila sí. eh? Blanco, correcto sí, sí. sí, Tita Blanco, sí Pois pues, chamoume fai pouco tempo para darme sí, Que se chama modesta todo isto esto, eh? por sí. si alguén sí. eh, Ten o... alguna... bueno, pero todo o sí. mundo a coñece por Tita toda na vida Sí, sí E, entón, eh, chamoume para dicirme que era moi boa persoa, digo, coñi, pero queñi falou esta señora de que era tan boa persoa? <risa> no, no, no camiño estamos, non? Sí. De, de considerarnos medianamente bús. Ah, <risa> diría Forges, o caso é que falen di un inda que se ben, non? Exactamente. <risa> <risa> tamén, e an que, que sexa mal, tam, tamén. Eh, tamén es, porque do que non se fala... Non existe. Si...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 Eh, botelos bueno, claro. de ouro sí, sí, sí. o botelo de ouro para os que non estén moi entrenados nestas cuestións, é a distinción que fai o Conselho da Fonsegrada e a súa corporación, sí. que é o reflexo dos veciños, da algún xeito ou sí. a representación dos veciños a, a persoa máis destacada de, en, en cualquier eido eh? sí, é sí, dicir sí. que pode ser cultural é eh, Pode ser eh, un tema de, de folclore, como eu, un ano lle deron os 10 gaiteiros, iba a decir 10, porque eu había feito unha película que era gaiteiros de zona, que eran 10 gaiteiros, sí. e foi un pouco a cuestión, non eran 10, eran menos gaiteiros, pero os gaiteiros que quedaban, sí. eh, xa xente maior de todos, de, de, uh -huh. excepto un que, que ademais faleceu, eh, sí. que tiñe menos de 80 anos, outros tiñen todos máis de 80 anos. E... Eh,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 que a pesar de ter ahora xa, debe ter o 81, está en plenas facultades, non é xerce, está xubilado, pero é un erudito, é un genio. Eu non sei, eu creo que se Google e chamamos San Google, porque é a ciclopeda sí. de todo, pois casi tiñemos que chamar tamén San Google e Gumercindo.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 a ver se si, a si androlla de ouro ou por aí tamén se gestiona algún día eh, eh, e se estende fora eh, da contorna de Nadia, elles eh, poden dar tamén a comerciño, porque é un excelente conversador, un, un home con capacidade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 Sí, sí, sí. Eh, ta, Forges tamén, non sei un momento fixo algo que sí. por que eh, eh, nas súas viñetas aquelas que poñe o acordo Mercadela sí. de eu son verdadeiro rei da montaña, sí, a consagrada sí. de sí. reiña, non? Correcto. Sí, sigue sendo referencia, a decir, o cartel da feira do Butelo ou cartaz, como se sí, dice sí, agora. Sí, sí, sí, sí. eh, coloquialmente eh, é a representación de, de unha viñeta de Forges. Sí, señor, sí. é se consagrada a reiña. Pois o Botelo é o rei, non? Eh, Ainda que falar de reiñese e de reis neste momento, non é o máis adecuado bien, pero, bueno, pero bueno, referímonos ao Botelo, non é? O, o Botelo e sí, a vida. A, a, idea, a idea que el propuxo foi extraordinaria, é máis unha cousa bonita e importante. Sí. A, deulle máis visibilidade, posto que evidente, Forges sí. precisamente era un grande creativo. E, e, e, e aí expón precisamente o que na montaña se sinte con respecto a ese produto non?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 Bueno, estáse facendo, uh -huh. en, en principio o usou, se agora falta pois pues, están de outras axudas e tal, que se vai facer un museo, de feito as súas obras están a Fontsgrada xa, un uh -huh. museo de Forges na Fontsgrada. Pois. Pues, no, a familia tamén participa moitísimo, non porque ten un sirmaus fantásticos, non, unha persoa, só persoa. E eu sou e a súa Eh, o que era mm, a idea de Forges e a súa memoria que houve o seu, seu mallazo menos porque xente da cultura en Madrid eh, nun, bueno, non se apeticía moito que se fixara un museo na Afonso porque así tiría máis protagonismo un museo que se pretendía uh -huh. que o levaran bueno, a cabo tamén en uh -huh. Madrid bueno, pero, pero sí que se vai a facer sinón que haxa unha catombe de algunha índole Put... por aí rara vai se facer porque o lugar está destinado a eso que é o velho concello na calle Burón Si podemos lledar unha, fran… sí. unha franquicia a Madrid, se si queren, poñeraría unha, unha... Bueno, unha... será unha sucursal da Fonsalada. Por eso, lógico, por no? eso. No, eh, se si pagan ben, podemos lle prestar unha... Exactamente. Unha franquicia. Que iso sí, non é ya. malo, tampouco. Es Está claro, non. Eh, cando falemos, cando sin inaugure un museo,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 non sei de, de antropoloxía non? sí a, a, sí. a propia o, propio, o museo propiamente dito por tradición e por por, por herencia familiar debería estar aí claro lógicamente de, eh, de todos de todos los xeitos a ver si que harén nos notemos en convinte en contra do que les pensaban de que teñan a delegación en Madrid ahora ben teñen que pasar a prova do Butelo, é? Sí, claro. Sí, sí. Facemos un cocido e non soportan o... ah, non poden representar a Forges. Eso no, que aguantar, no, hai que ter un físico no, eh, potente. No. Eh... E, a, a, a tenen que pasar a prova, pero a parte de pasar a prova tamén facer a delegación e facer o mesmo que se fai na Fonsagrada pues, con unha feira semellante ou remedo da que se fai na Fonsagrada poñela pu, pu, tamén en Madrid. Que si tamén, tamén se vende máis produtos e ao mesmo tempo tamén se ofrece máis uh -huh. directamente. Correcto, correcto, sí sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, es un camino que, que, que ese hubiera ido a seguir, vamos. Un, un camino, exactamente, no hay otro camino, <risa> no, claro no. que sí. Sí, sí, por sí, eso. está claro. Manuel, pues... que, que tú dices que también fas, mmm, bueno, acabamos de comentar que también fiché en algunos vídeos con respecto a, a, a no solamente a festa sino a otras cosas, ¿algunas de esas que, que, que fases en especial son por encargo o por la tuya afición fot no, eh, fotográfica? Eh vamos a ver, eh, bueno, facemos tantas cousas por amor ao arte, que ahora eso casi, si o, si o contas, eh, pódese eh, pensar que un se mira ombligo, nada nada que ver, eh, máis lexo da realidade que eso non hai nada, porque a realidad é que se si un non ten algún interés en facer eh, algunhas cousas, claro, tamén temos que vivir de do que traballamos, é eh, evidente, non? Pero se si un fai algunhas cousas altruístamente... Eh,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 de Bruicedo, que está ali ao lado de Parada Vella, sí. que aquel home eh, foi, facía eh, todo o, o percorrido de, do pan, é dicir, que el cavaba, borroiraba, sembraba, segaba o fauciño, carretaba cas vacas, mallaba con un motor díter, gravía todo ese proceso daliha tres anos pois por eh, cuestión lóxica da idade, cando eu gravei tiña 84, el facía aínda todo, pero aos 88 falleceu. Bueno, pois, lei de vida, no. Se si non o feito, pois eso xa non existía e había posibilidade de facelo. Agora est estamos con algún outro poxeitiño, teño aí último habitante, de, digamos, da lareira, que a sí. lareira estemos todos moitas lareiras, pero sí. como cociña única non hai moita xente que a teña, no? no. Eh, e tamén Estou pendiente de operarse dunha cadeira, ahora ten que poñer eh, unha prótese nunha rodilla, bueno, etcétera, que tamén ten as súas dificultades o homem, que ainda non é moi bello, pero é o último habitante vivo de dunha lareira, bueno, pois pues tamén o faremos altruistamente. É evidente que mm, o no, no butelo eu non sei exactamente, pero supoño que en 20 edicións temos grabado o vídeo, das 25 creo que non, pero non os editamos todos, porque algúns temos os grabados, están aí, na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 O, o de carretar a terra do fondo do, sí. da finca para arriba Que xa Armando coñece que xa dí conté sí. Bueno, pois, pues, se si temos saúde E se o COVID e outros virus que poden chegar nos respetan Chegaremos a facelo pois eh, eh, bueno, pois é meritorio, e eh, eh, parabéns sí, sí. polo traballo que estás a fazer, esa documentación gráfica, documentación histórica para que todos os, os cativos de en día, seguro que que moitas das cousas que ti eh, aportas non solamente deberían estar quizais na biblioteca, quizais sí, non eh? no, accesibles e e, e, e o que ti discoido que parte do concello ou, da cultura ou de, de, de non sei, da do documentación propia do, do propio concello debería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 que tampouco teñou unha colección moi potente, che unhas 60 cámaras ou así, pero Carai, desde as primeiras so cámaras bena, de madeira, algunha leica, hasta a primeira digital que xa fai 20 anos que, sí, que, sí, que comprei bena. a primeira digital, que, que rápido pasa todo, é o no? que acabamos de contar. Pois, bueno, por pues, si isto non estuverá aquí, os rapaces agora...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 Eso, eso ven de profesión no, no, Non é solamente afición Sino profesión Bueno eh, Dixiame eh, un, un viaxante Dos actores fotográficos tamén quedan pouco xa Que en Galicia non coñecía ninguna exposición Así en tiendas, eh, en fotógrafos Que tuveran unha colección E non sei, non son Eh, non podo asegurar o que non sei nin o seguro, pero o que si sí está claro, o, o que sí está claro é que me comentou eh, José Luis Mur, que tá en fotocasión en Madrid, que é un home, unha referencia mundial, nun non exagero, eh? uh -huh. Mundial en coleccionismo de cámaras fotográficas, que vai facer un museo nun pobo de Zaragoza que non lembro agora, que é o pobo onde naceu ou os seus pais e ten unha casa de, de varias alturas tal, que vai ser único no mundo único no mundo de, de cámaras fotográficas. Por certo, que estou invitado, convidado a, a Cando Sineure. Eh, o tema do COVID, como destruxenou tantas cursos, é isto tamén. Sí. Pero dicíame, Mur, a mí, que, que comprei algúnas cámaras, eh, tuve moitas veces ali na súa tienda en Carlos Sarniches, en Madrid, dicíame que, oye Manuel, non conozco a nadie que haya coleccionado tantas cámaras. No sé se si alguno por aí que non es fotógrafo y las tiene escondidas, pero pois non o sei. Bueno, pois, é unha afección máis, eh? Como como ter coches de sí, sí. Eh, clásicos ou cousas destes, no? eh... A sí, sí, eh, no, parte de, eu creo que eso é conservar a tradición, conservar o que en realidad pois pues, un, un, un grande de minimizar o concello tamén, eh, tamén, sí, concello. Sí, tamén, tamén tamén, tamén serve, tamén, sí. Sí, sí. Bueno, Pero eu creo, eu creo que todo vai relacionado porque eu, por exemplo, que teño un, un fito dos dous desde fai moitísimos anos, absolutamente perfecto restaurado, é, bueno, con un... que non ven a conto, contar moitas historias dos colegas, pero é, construí unha lareira nunha vivienda que fixemos xa no 95, unha funcionada, é, eu creo que algo vai relacionado todo no ser humano, non? O, que, o que tiende a conservar aí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 A mí que me fiz o foi cando me enseñaches aquelos reloxos que hastou de... Has tamén, úteres. Tamén, tamén. Eh, sí, sí, outro, eh, o que acabamos de decir, é eh, decir, todo documentación histórica que eh, sí. serve para que todos os que nos... Eh, bueno, as, as nosas descendencias eh, eh, pues, saiban eh, que, que o pan non ben duplica. No. correcto, ni nin leite do Tetra Brik, ¿no? <risa> no, tampoco. Ya, ya. Pues bueno, a, a mí breve, precisamente eso que estás diciendo de, de, de documentación que estás aportando eh, que estás deixando aí para para as futuras xeracións eh, eh, algo que eh, que ten moitísimo, moitísimo que ver con o que ti uh, dices aí un momentinho, que o tempo pasa moi, moi rapidamente. Ten, ten moitísima razón. Agora mesmo está un pouquinho en valor o feito de que parece ser que o, o Estado vai poñer cartas no asunto, pero a forma de atender os bancos as persoas... Bueno, ah, non ten nombre. Eso no, no, no, é, é indecente. Eso, eso, eso non ten nombre. É dicir, se si nos contan de que eso iba a chegar a pasar... Sí. Eu, eu creo que eh, se si alguén con tesu diñete tes que tenix cambiar as pastillas, eh, que non estás hoxe no día máis luz, si, porque sí, sí. No. Pero, por por eso esas refirme o tempo que pasou, non? É que hai ca... nada, hai ca... nada de tempo. Hai catro días ibas ao banco que... eh, bueno, eras unha persoa, Eras unha persoa. Apreciada, cando <ríe> menos cando menos Si tienes un sueldo, tienes, tienes algo de aprecio, porque decían, bueno, sí. podo che prestar cartos podo che... Correcto. Pero es que agora Eres un no, número. ...non existes. Es decir, si no sabes empregar a, a, a maquininha, cualquiera de las maquininhas que eres... Bueno, es no, ...non sirves para nada. Correcto, Es decir, sí, que sí. ni siquiera puedes quitar los... Os teus, o teus propios, cartos. Os teus propios, sí, cartos, como non estes digitalizado, non sirves para nada. Miro, sí, o, o, de... o dos ba... Bueno, eh, aparte de que é unha falta de respeito, bueno, etc. Un tema que... Eh, contámonos outro día aquí... Eh, contámonos... Bueno, eu fun, eh, facé de, o, o meu traballo profesional como, como prensa. O, o delegado do goberno en Galicia... Uh -huh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 sacar cartos é que o carteiro a levar os cartos e podia facer pagos e tal. Pois paréceme, un, un parche, non sei se o máis adecuado ou non, é alternativa. Que... alternativa sí, sí, sí, sí, pero, sí, pero sí. por lo menos por lo menos é unha luz na oscuridade, no? Porque se non como se solventa a xente maior a papeleta, porque aquí despois encima añadémoslle o do Covid na Fonsagrada, un clima de montaña que Por cierto, le vamos un mes de sol, eh? que eso a Caño Conte no cree, no, pois, pois é real, eh? é real. Sí, eh, sí, porque pues, sagrado, por, por esta época estaba nevada. Claro, claro o que sería o normal, pero levamos sí. un mes de sol porque aquí non hai niebla por maña, ainda que bien. xe algo, pero pouco, que na ribeira hai niebla e en algun sítios como Forte Laemosla van abaixo cero desde hai un mes, pues no, nos no, estamos disfrutando de dun veranillo aquí. Vale. Pois, eh, imagínate unha persona maior que chega que hai eh outra persona ou dúas dentro da entidade bancaria que ten que esperar fora chuvendo. A ver como solventei eso porque eu non sei, non sei eu eso eso eh, xa xa non é cuestión de De... É cuestión de humanidade eh? sí, sí, Esperando fora... na rúa chuvendo co paraguas, nevando Bueno, de verdad, Espera, é increíble Esperar fora E eh, ás eh, veces tens que pedir cita para, que, para poder esperar Correcto, mambra, cita, eh? cita para poder esperar Que, que se non sabes pedila sí, sí, sí. eh, A ver uh -huh. de é que, Xa sei que, que non, non guarda moita relación pero, pero sí que podemos relacionálo no, no sentido de que A queñe contaran isto fai Só so de zanos día, Pero sí, sí. que dices Os bancos e o do valor da terra das, das mini fincas é, é todo isto ah, que, que, que é moi chocante, porque estus días inda falbamoso en varias reunións que tumos e varias historias por aí yo. que non, non é que non teña valor é que non es care ide. A ver se me explico ben sí, sí. Eh, Armando, por exemplo, sí. tres fincas no teu po sí. eh, que non valen, que non se poden plantar, evidentemente, porque son agrícolas, están no claro. medio da escaal. Régalailles o veciño do lado. Non, non, é que non as quero, non, non me interesan porque teño as miñas e teño limpiadas en, en un eh... non podo increíble isto, é? Pois, é o, o mundo de hoxe, eh. Eu sí, sí. dos bancos tamén. Dices, pero iso é es verdade? Pois pues, si, sí, é certo. O <risa> tempo, o tempo. Porque falávamos antes para todos os bancos. Hai poucos días, habrá tres... eh, sí. Foi foi o mércores pasado. Eu vou á caixa eu sempre digo que vou atracar <risos> e entón xa había unha señora e a no teñes rapidamente que era galegiatada nela e o marido e falando, discutindo-se con o tío que había dice, non que entendo isto que caralho é isto e eu face a megrancia a ai coño dize, é logo se retirou os meus cartos e os levo para casa A é que isso non o pode facer onde está a lei que dice que non o pode facer É, é claro, a muller caso, todo, ¿no? toda cabreada Como Velocity, sí. er que dice, pois, no unha persoa que estea enseñando a xente. Es, esto... Está, oye, eh, eh, sabes que Armando, a min tamén me dá un pouco de lástima agora mesmo a, a xente os bancarios, ¿no? sí. eh, os rapaces e eh, rapazas que están ali detrás do mostrador sí. soportando sí, os sí. piropos que como esta señora eh. otro, que que caba claro, xente enfada que eles tampouco teñen culpa, eles claro. simplemente eh, tramitan o que e fan a gestión para que, que teñen encomendada pero claro, a xente chega ali enfádase porque pff, sí, as circunstancias sí. son as que son bueno, sí. eh, é unha situación eh, ver, desagradable verdade verdad eh? to, todo isto vai en relación tamén con, decir, o que acabamos de dicir ao <risas> sí. no, aumento e a velocidade con que, con que con todas as cousas a, a digitalización mundial que existe e sí, moitísimas cousas sí. pero, pero os políticos dan impresión de que non, non teñen en conta que eles chegarán a maiores non... no, eu, eu creo que, que sin ánimo de quitarse a culpa que teñen eh? que non vamos aquí a quitarse ninguno e que teñen multitudes tamén Pero eu creo que isto que sobrepasou eh? Sí, sí. Eh, eh, as, a, a cuestión da digitalización que sobrepasou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 Toda esta... pode ser, pode. Estas liortas están aflomentando eles. Es... O polo menos sí. permítenas. Se si non aflomenta, polo menos permítenas. Pues, eh? Eu creo que é o correcto. Eh, Se si non há... A... Eh... Alguns deles fomentanase eh? porque sí, sí. por exemplo, por por, por un exemplo bastante sencillo e ademais hoxe está bastante eh, de moda, que o, o asunto das granxas. Vamos a ver, a, antes eh, en casi cada casa había un ou dúas vacas e era unha preziosidade e unha formosura poder ir á casa do veciño do ou da aldea do lado e pedirlle tres litros de leite, que eran leite como é divido eh, que despois de ferver, pois pues, eh, aí non había contaminación de ningún tipo. Pois pues agora resulta que a leite ten que ser ordeñada con máquinas especiais de, sí. en engranxas especiais. Bueno, por que, que, que maldade había naquele momento eu, con respecto a esa a esa bandeira. Eh, está claro, aparte que eh, aquí eh, na, na nosa zona, tanto en Asturias como en Galicia, poñamos Asturias refirme a os oscos, a Grande de Selime, a San Antolín de Ibias e eh, despois Galicia que, que é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 non é comparable esa carne ca, ca, destes de, de monstruos de mil vacas pero no. en mil vacas a carne e o leite eso, se si eso non é artificial logo non sei o que é artificial ah, claro. a, a mí parece moi ben a, a historia esta de que o que teña mil vacas será que teña mil hectáreas de unha hectárea por vaca, que Europa xa dice 1,5. coma cinco porque é que senón é artificial, senón montamos aí no medio dunha ciudad unha macro estas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 dicir, ao mellor de vez en cando al, algunha cuestión que que deberamos obviar, pero que levamos a facer. Uh -huh. Como co, como vos pasámos, se me pasa a min. Eh, dicir outro, non terei nada que enseñar, pero tampouco nada que esconde é eh, <risas> eh, eh, moi pouco que perder. <risas> é moi pouco perder. Bueno, xa bueno, un placer tamén. Se ha, se ha falar a Armando para que facilite su, o, o contacto co o con... señor comerciante. Non moi. Si un... sin problema algún si problema algun, estou seguro, que eu non nin son o seu representante nin el representante, pero si sí son o seu amigo como moitos máis que ten é que va a quedar encantados cando faleides con ele, e el vai estar encantado en falar con vos Segur con total seguridade eso, pretende eso pretendemos sempre o noso programa que el... eu creo que é unha destas persoas que quedan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 porque isto vai todo por peticións, claro. Eh, Pedimos, elevamos un mes, claro, eu eu xa lle disen outro día aquí a algunos que Na feira digo, eu controlo hasta o día 31, o dos, despois xa é cousa de outros do outro tempo, eh. Quer dizer, a miña parte é o domingo, eh. Para a feira, para a feira, muy ben, muy ben. Bueno, Venga, unha aperta, Igualmente, unha aperta. Chau. Chau. Chau, chau. Bueno, queridos íntes esta foi a nosa emisión de hoxe no 104.6 de FM aquí en Sempre en Galicia na Radio de Cornellá, pois con todos vosoutros estas dúas oriñas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 o próximo sábado voltaremos con máis cousas, con máis música e con desechos de que vosotros pasedes unha tarde agradable, ata o vindero sábado sexen felices amigas e amigos pois como digo sempre que noite sexo vosos descanso arrúa a vosa liberdade e de ir co sábado que ven unha aperta moi forte e a cuidarse moito